в нашу віру переходити. Чого він до своєї нас тягне? Нехай він молиться по-своєму. Хрест, а ще не все. У душі треба хрест і віру мати. У похід я з князем Данилом до Дорогичина ходив, бачив, що темпли чи рицарі робили. Дітям малим голови розбивали, жінок убивали. Некорзнах і у цих рицарів хрест червоний. Єпископ замовк. «І Папа посилає їх у віру католицьку, наш народ, навертати!» – зашуміли бояри. «Нашу землю хотіли підтоптати під себе. Про хрест говорять, а цим Христом неволю женуть. Знаємо і про тайних послів. Генріх чого до нас лазив? Щоб і нашим дітям голови розбивати!» Василько підняв руку, і бояри замовкли. Вислухали ми посла Папського, він своє мовить, а ми своє. Яку відповідь дамо? Князя Данила немає, і митрополита Кирила немає. Нехай грамота папська лежить. Повернеться князь, покажемо йому, а тоді вже й відповідь через своїх послів надішлемо. Домініканець підвівся з лави. Я по дорозі до ханської орди. Завіз вам цю буллу. Папа чекає відповідь. Кивнувши головою князю і єпископу, він рівним кроком вийшов з світлиці. Бояри загаласували. «Що він наздоїти прийшов? До своєї віри запрошує. Щоб ми такими розбійниками були, як вони?» Васильков тихомирив їх. «Я говорив вам уже...» З мечем спробували папські вояки, нічого не вийшло, а ми з Христом прийшли. А ми, поки сила в нас буде, по-своєму будемо жити, і ніхто не зламає нас. Уже місяць минув після повернення Данила з Орди, та нікуди ще не виїжджав він, сидів у теремі. Бентежилися бояри і воєводи, мислили різне. Не знали, яке горе більше зломило Данила, чи неприємні відвідини Батия, чи смерть вірної дружини Анни. Тільки Андрій Двірський відив потаємні Данилові відомки, Тільки він знав, що ховається за чорною печаллю. А чи такий Данило був, як додому з орди вертали? В візку з ним часто сидів Андрій на довгому шляху. Журився, Данило, хмарою осінньою непривітною від чола його віяло. Але то на часинку лише. Зникали похмурі мислі і ясніли чоловухністю. Як ти, Дандрію, чи не гидко тобі, що до ворога їздив? І замовкав. Та раптом, схопивши його за руку, кидав жигучі слова. Переживимо той сором. Не для татара, для себе їздили. І кулаки стискував. Андрій заспокоював його. «Притамуй своє серце, князю. Не забув я мудрої мови твоєї. Говорив ти після трапези, коли до гридниці усіх бояр та воєвод своїх покликав, і слово мечем нашим буде. А я чув твої слова, Батийєві сказані. І тільки тоді урозумів своєю головою, що значить мудре слово, розум наш, то другий меч наш». «Слово», – замислився Данило. Слово, та треба, щоб усі зрозуміли, чому з татарами словом милостивим довелося розмовляти. Не ти, як княжич Лев меч вихопив. Гори спіткало Данила. Повернувся з Орди, і не застав любимої жони померла Анна. Без нього поховали. І не думав Андрій, що так тяжко буде Данилові без Анни. Мало помічав її Андрій, все в походах з князем. Тільки тепер відчув, ким була для Данила Анна. А чи влізеш у чуже серце? Ніколи в походах не згадував Данила про Анну, не виносив на люди свою тугу за Донівкою. Тепер усі побачили, як сумує князь. Часто заставав його Андрій з доброславою дочка утішала Данила в глибокому горі. яке дівча виросла, піднялося на ноги. Бідкався Андрій, ходив до Мирослава радитись, як розважити князя. Данила відчував, що всі ближні не хочуть йому докоряти, хочуть сум розвіяти і уникають згадки про подорож до татар. Жалісливі, співчутливі такі. Це ще більше його ображало. Нехай немічному співчувають, а не людині, яка твердо стоїть на ногах. Не плакати, не скиглити треба, а мислити, як ворога позбутися, як сили більше набирати. Не співчуття, не жалість потрібні Данилові, а гнів співчуття і жалість огидні. Вони приємні лише боягузам та кволим. Отак От усі вони, бояри, улесливо та лагідненько промовляють. «Тільки смерть Теодосій правду у вічі казав». Данило шаленів від цих слів, але десь там у середині погоджувався з сміливим дружинником. Як їхали з Орди, жодного разу не розмовляв Данило з Теодосієм, і Теодосій якось подалік від Данила тримався. Відігнав його тоді Данило в Орді своєю лютістю. А по приїзді в холм князь викликав Теодосія переможене його упертістю. «Чому до мене не прийдеш?» Теодосій дивився з підлоба. «Чого смердові до князя пхатися? Що він йому розумне скаже?» Почувши ці слова, Данило підскочив до Теодосія, боляче ухопив його за підборіддя, зім'явши в цупких пальцях бороду. «Упертий!» На всю світлицю крикнув, аж задеренчали шибки у вікнах і рвучко відійшов від Теодосія. Той мовчав. Говори, заричав Данило, говори, а то я. Він весь стремтів. Що? спокійним голосом озвався Теодосій.